24. Destinul și zeii Din nefericire nu cunoaștem contextul ritual al inițierii mesopotamiene, presupunând că ar fi existat. Semnificația inițiatică a căutării nemuririi se lasă descifrată în structura specifică a încercărilor suferite de Gilgamesh. Romanele arturiene prezintă o situație analogică. Simbolurile și motivele inițiatice ambundă, dar este imposibil de hotărât dacă ele sunt solidare cu un scenariu ritual sau reprezintă amintire ale mitologiei celtice sau ale cnosei hermetice sau sunt simple produse ale activității imaginare. Cel puțin în cazul romanelor arturiene cunoaștem tradițiile inițiatice care le-au precedat redactarea, în timp ce protoistoria eventualului scenariu inițiatic implicat în aventurile lui Gilgameș, nu o cunoaștem. S-a insistat pe bună dreptate asupra faptului că gândirea religioasă acadiană pune accentul pe om. În ultimă instanță, legenda lui Gilgamesh devine exemplar. Ea proclamă precaritatea condiției umane, imposibilitatea chiar pentru un erou de a cuceri nemurirea. Omul a fost creat muritor și el a fost creat exclusiv pentru a-i sluji pe zei. Această antropologie pesimistă fusese deja formulată în Enuma Eliș. O regăsim în alte texte religioase importante. Dialogul între stăpân și sclav pare produsul nihilismului agravat de o nevroză. Stăpânul nu știe nici el ce vrea. E obsedat de zădărnicia oricărui orfort uman. Urcăte pe mobilele vechilor ruine, spune sclavul, și plimbăte în jur. Contemplă craniile oamenilor morți de demult și ale celor morți de curând. Care este al răufăcătorului și care al celui ce face bine? Un alt text celebru, dialog despre mizeria umană, care a fost numit Ecclesiastul babilonian, este și mai desnădăjduit. Citez. Oare, leul cel mândru care e carnea cea mai bună, oferă tămâie ca să potolească mânia zeiței?" Cât despre ruine, am întârziat eu oare să aduc o ofrandă?" Din potivă, m-am rugat zeilor, am adus jertfe cuvenite zeiței." Închei citatul. Din copilăria sa, omul drept s-a străduit să înțeleagă gândirea zeului, cu umilință și pietate a căutat-o pe zeiță. Totuși, zeul mi-a adus lipsă în loc de bogăție." Din potrivă, neregiuitul și necredinciosul a strâns bogății. Citez. Mulțimea laudă vorbirea omului meșter în ucideri, dar înjosește pe cel umil, care n-a urgisit pe nimeni. Închei citatul. Citez. Răufăcătorul este dezvinovățit și urmărit este cel drept. Tilharului îi se dă aur, iar cel fără ajutor e lăsat flământ. Tăria răufăcătorului ei o sporesc, iar pe cei slav îl ruinează. Pe cel umil îl doboară. Închei citatul. Acestă disperare nu rezultă dintr-o meditație asupra zădărniciei existenței umane, ci din experiența injustiției generale. Răii triunfă, rugăciunile nu sunt ascultate, zeii par indiferenți la treburile oamenilor. Începând cu mileniul al doilea, crize spirituale izbucnesc în alte părți, Egipt, Israel, India, Iran, Grecia, cu urmări diferite, căci răspunsurile la acest tip de experiență nihilistă s-au dat potrivit genului religios specific fiecarei culturi. Dar în literatura sapiențială mesopotamiană, zei nu se arată întotdeauna indiferenți. Un text prezintă suferințele fizice și mentale ale unui inocent care a fost comparat cu Job. Este un adevărat om drept care suferă căci nicio divinitate nu pare a-l ajuta. Nenumărate infirmități l-au adus în starea de a fi murdărite de propriile sale necurății. Era deja gelit ca mort de către aisei când o serie de vise îi relevă faptul că marduc e pe cale de a-l salva. Într-un fel de transă extatică, el vede pe zeu nimicindu-i pe demonii bolii și smulgându-i apoi durerile din corp ca și cum ar fi dezrădăcinat o plantă. În cele din urmă sănătos, cel drept aduce mulțumir lui Marduc, traversând în mod ritualic cele 12 porți ale templului său din Babilon. În fine, punând accentul asupra omului, gândirea religioasă acadiană scoate în evidență limitele posibilităților umane. Distanța dintre oameni și zei se dovedește de neîntrecut. Și totuși omul nu este izolat. Mai întâi el împărtășește un element spiritual care poate fi socotit divin. Este vorba de spiritul său, ilu, literal, zeu. Nota 10. Este elementul cel mai important al personalității. Celelalte sunt iștaru, destinul său, lamasu, individualitatea, seamănă cu o și sedu, comparabil cu genius. Închei nota. Apoi, cu ajutorul riturilor și al rugăciunilor, el speră să obțină binecuvântarea zeilor. Dar mai ales el știe că face parte dintr-un univers unificat de omologii. El trăiește într-un oraș care constituie o imago mundi, ale cărui temple și zigurată reprezintă centre ale lumii. Și prin urmare asigură comunicarea cu cerul și cu zeii. Babilonul era un bab Ilani, o poartă a zeilor căci pe acolo zeii coborau pe pământ. Numeroase cetăți și sanctuare se numeau legătura cerului cu pământul. Cu alte cuvinte, omul nu trăiește într-o lume închisă, despărțită de zei, complet izolată de ritmurile cosmice. Mai mult, un sistem de corespondențe între cer și pământ făcea posibilă atât înțelegerea realităților terestre și influențarea lor de către prototipurile celeste respective. Un exemplu, întrucât fiecarei plantei corespunde un metal și o culoare, tot ceea ce era colorat se găsea sub influența unei plante dar fiecare planetă aparținea unui zeu, care prin însuși faptul acesta era reprezentat prin metalul respectiv. Nota 11. Aurul corespunda lui Enlil, argintul lui Anu, bronzul lui Ea. Când Shamash s-a substituit lui Enlil, el a devenit patronul aurului. Închei nota. Așadar, mânuind în mod ritualic un anume obiect de metal sau o piatră semiprețioasă de o anumită culoare, omul se considera sub protecția unui zeu. În sfârșit, numeroase tehnici ale divinației, majoritatea lor dezvoltate în epoca acadiană, permiteau cunoașterea viitorului. Se considera, deci, că anumite întâmplări nefericite puteau fi evitate. Diversitatea tehnicilor și numărul considerabil al documentelor scrise care ne-au parvenit ne arată prestigiul de care se bucura mantica în toate straturile sociale. Metoda cea mai elaborată era extisficina, adică examinarea mărântaelor victimelor. Cea mai puțin costisitoare, lecanomanția, consta în a vărsat puțin ulei în apă sau invers și a interpreta semnele care se puteau citi în formele produse de cele două lichide. Astrologia, dezvoltată mai târziu decât celelalte tehnici, era practicată mai ales în anturajul regilor. Cât despre interpretarea viselor, ea a fost completată, începând cu mileniul al doilea, cu metode de a îndepărta prevestirile funeste. În toate tehnicile divinatorii urmărau descoperirea semnelor care se descriptau după anumite reguli tradiționale. Luma se dezvăluia așadar ca fiind înzestrată de structuri și guvernată de legi. Decifrând deci, semnele, se putea cunoaște viitorul, altfel spus se stăpânea timpul, căci se prevedeau evenimente care urmau să se realizeze numai după o anumită durată temporală. Atenția acordată semnelor a dus la descoperiri de o reală valoare științifică. Unele din aceste descoperiri au fost reluate și perfecționate mai târziu de către greci. Dar știința babiloniană a rămas o știință tradițională, în sensul că cunoașterea științifică a păstrat o structură totalitară, adică implicând presupuneri cosmologice, etice și existențiale. Către 1500, perioada creatoare a gândirii mesopotamiene pare definitiv închisă. În cele 10 secole care urmează, activitatea intelectuală pare absorbită de erudiție și de lucrări de compilație. Dar irradiația culturii mesopotamiene, atestată din cele mai vechi timpuri, continuă și se dezvoltă. Idei, credințe și tehnici de origine mesopotamiană circulă din Mediterana occidentală până la Kush. Este semnificativ faptul că descoperirile babiloniene menite să se răspândească larg, implică mai mult sau mai puțin corespondențele cer pământ sau macrocos-microcosm.